És dimecres 16 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament aprova la moció en contra la sentència del Tribunal Suprem amb 12 vots a favor i només 4 en contra. Arran d'aquesta celebració d'aquest ple i de la moció que es va aprovar i també de la situació actual del país, l'Ajuntament s’ha despertat amb pintades feixistes i a favor d'Espanya a la façana del consistori. En un informatiu monopolitzat per a les afectacions relacionades amb la sentència del Tribunal Suprem Doncs també us explicarem que a primera hora hi ha hagut talls a la carretera, en concret a la C31 que han fet que molts dels vehicles que normalment agafen la variant hagin passat pel centre de Palafrugell. La informació comarcal ens arribarà des de Torroella de Montgrí per explicar que doncs, la manifestació en favor de Dolors Bassa va aplegar un total de 500 persones. També us explicarem que se suspenen tots els actes públics de la setmana, així com els culturals a Palà Frugell. D'entre d'altres, doncs, hi havia l'obertura del nou curs del Centre Municipal d'Educació, que de moment es passa el dia 30 d'octubre. i avui conversarem amb la presidenta d'Òmnium Baix Empordà, Neus Colomer, que valora positivament les mobilitzacions i fa una crida a que aquestes continuïn de forma pacífica. Iniciem aquest informatiu d'avui dimecres, 16 d'octubre, i ho fem encara amb les seqüeles que ha deixat aquesta sentència que es va conèixer dilluns del Tribunal Suprem, aquesta sentència que condemna els presos polítics entre 9 i 13 anys de presó, i ahir, en aquest sentit, doncs, va tenir lloc el ple extraordinari on l'equip de govern format per Esquerra Republicana de Catalunya Som gent del poble Junts per Catalunya va presentar una moció contra la sentència del Tribunal Suprem. El text es va aprovar amb 12 vots a favor, 11 de l'equip de govern i el vot, a més a més, també de la socialista Laura Millán. La resta de regidors socialistes, per la seva banda, van votar-hi en contra. Així doncs, després que dilluns es conegués aquesta decisió del Tribunal Suprem al voltant del judici del procés, les reaccions al llarg d'aquesta setmana doncs, no han parat d'esdevenir. De, de Així, la primera, recordem, doncs, va ser eh, per part del consistori prendre la, la decisió d'aturar tots els actes institucionals. Això, en principi, era fins a la celebració del ple extraordinari d'ahir, tica no es descarta allargar-ho durant tota la setmana. D'altra banda, la sentència també va provocar que a Palafrugell se celebrés una sessió extraordinària per mostrar el rebuig contra les sentències dictades. així exposava els 10 punts dels que constava la moció l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer. Faà el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal del Suprem en relació al judici de d' d'octubre i a la causa independentista. Constantant, que representa una, una, una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l'amnistia de tots ells i elles i de tots els exiliats i exiliades com a reconeixement en l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum del 1 d'octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors en aquesta data. Tercer, Mostrar el compromís amb el dret a l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en els tractats internacionals de la Carta de les Nacions Unides i en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, signat també de l'Estat espanyol, i reivindicarlo com a dret a virtut del qual resoldre el conflicte polític existent per la via democràtica i pacífica. Quart, reafirmar el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català, Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen constru construir. Cinquè, exigir a l'estat espanyol, al govern de l'estat espanyol, que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i els acords que se'n deriven com la màxima expressió de la sobirania popular. Sisè, Compromete'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar com a representants legítimes de la ciutadania a l'Assemblea d'Electes a favor dels drets polítics i de les llibertats. Setè, mostrar l'adhesió de l'Ajuntament de Palafrugell a totes les mobilitzacions de rebuig de la sentència del, del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i de les llibertats i compromete'ns a participar en l'acte convocat pel president de la Generalitat el dia 26 d'octubre en el Plau de la Generalitat. Vuitè, expressar la, la, la més ferma voluntat de seguir treballant dia rere dia per, dia per garantir els drets de les llibertats de tota la ciutadania, de Palafrugell, La defensa del diàleg, dels principis democràtics i de la pluralitat política, així com el respecte de la separació de poders imprescindible per qualsevol estat de dret. Novem. Fer evident la situació de repressió política i la vulneració dels drets fonamentals que estem vivint, com a ciutadans i com a país, en els municipis agermanats. Desè, per últim, fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Congrés de Diputats, a la presidència del Govern de l'Estat, a la presidència del Parlament Europeu, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència i donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns. I en la única intervenció que hi va haver perquè Joan Ferrer de Ciutadans no va poder assistir al ple, Juli Fernández va exposar d'una banda que donarien llibertat de vot als seus regidors. A més a més, també lamentava, això sí, sense ànim de criticar que la moció no se centrés només en la sentència, ja que això hauria provocat més consens en el sí de la sessió plenària. Però també té un component en aquesta moció que és un ideari polític de les formacions que ho presenten. Legítim. I que jo respecto moltíssim que, la, que les formacions que presenten aquesta proposta sigui formacions que apostin clarament per la República Catalana Independent. Ho, ho, ho respecto i ho dic sempre. I és legítim que, a més, el govern, que en aquest governa per la feina i estigui formant aquestes formacions, és legítim que defensin el dret a la determinació, el dret a decidir, a poder decidir un futur votant, però està clar que això, aquest, aquests dos elements, no és el meu projecte polític, perquè si hagués sigut aquest projecte polític meu, segurament que m'hagués presentat una transformació política, és obvi, no? Per tant, és veritat que si aquesta moció per nosaltres hagués tingut un component basat només en la sentència, haguéssim tingut molt més punts d'acord que no pas tal i com està d'etat perquè incorpora molts elements nous que ja no tinc i no tinc mànim de cap crítica. Amb tot es va procedir a la votació, que va acabar amb els 12 vots a favor i 4 en contra, que us comentàvem, 11 de l'equip de govern, 6 d'Esquerra Republicana, ja que faltava Jaume Palaí com a setè regidor, tres de Som gent del poble i dos de Junts per Catalunya, i a més a més també hi va votar favorablement la socialista Laura Millan. Per la seva banda, la resta dels edils socialistes que hi van assistir en aquest ple i van votar en contra. Com us dèiem, aquesta sessió plenària va començar amb un xic de retard atès que l'alcalde de Palafrugell, Josep Pí Ferrer, també Pau Lledó i la regidora en aquest cas de Benestar Social, Roser Masseguer, doncs van assistir a l'acte que es va fer a Torroella de Montgrí, en record doncs, a la Dolors Bassa, que recordem ha estat condemnada a 12 anys de presó i doncs la Dolors Bassa que va ser alcaldessa de la localitat vegempordanesa. Per aquest motiu va començar amb 10 minutets de retard aquest, eh, aquesta sessió plenària d'ahir, una sessió plenària que doncs, només tenia com a únic punt aquesta moció i que va durar doncs, al llarg va durar 20 minuts, una sessió que si voleu doncs, també la podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat I d'altra banda, doncs, arrel d'aquesta moció presentada ahir per l'equip de govern i aprovada per l'Ajuntament de Palafrugell i també donada la situació actual del país, doncs us hem d'explicar que aquesta matinada hi ha hagut diverses pintades a la façana de l'Ajuntament de Palafrugell. Així, aquest matí, el consistori s'ha llevat amb una pintada amb el lema Viva Espanya, que es podia veure des de la façana de l'Ajuntament situada al carrer a l'Avinguda Josep Pla, i a més a més, a la porta de la Casa Pairal doncs també hi ha hagut una altra pintada, en aquest cas amb simbologia nazi, amb dues creus eh, eh, gamades, amb dues esbàstiques que estaven pintades a banda i banda de l'entrada. Unes imatges que, si voleu, doncs, podeu recuperar o bé a través de les nostres xarxes socials, a Twitter o Facebook, i també a través de la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. I seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi. Seguim explicant doncs, fets que es desenvolupen arran d'aquesta doncs, sentència del Tribunal Suprem que coneixíem dilluns. Eh, I és que una vintena de persones han tallat a primera hora del matí la circulació del trànsit a l'alçada de la C31, a Palafrugell, aquest grup ha impedit que els vehicles poguessin accedir a la variant. David Puertas, cap de la policia local, explicava a ràdio, ha explicat a Ràdio Palafrugell que estaven desviant tot el trànsit cap a l'interior del municipi. Aquí el Gardens, deia el s'ha tallat. Bona. A veure, són res, són 20 persones. I, de, I clar, ja està tallat d'aquí, s'han hagut de fer desviacions, bueno, tot, tot Palafrugell i interiors, és a dir, no, ningú pot venir cap a la Variant, és a dir, només tenim obert la part interior de Palafrugell. Puertas reclamava, a més a més, paciència i explicava que són ells els que han hagut de fer aquesta primera actuació perquè els Mossos d'Esquadra quan s'ha desenvolupat aquesta petita manifestació, no tenien suficients efectius. I ja t'he dit que en un principi no nosaltres tenim tallat ara mateix, bueno, He hagut de fer-ho nosaltres perquè no teníem efectius a l'alçada de la Filomena, vale? aquí a Montràs, i ara ja hem tallat aquí a, a la rotonda de, de la fanga, vale? perquè ningú pugui venir cap a la variant, i també tallem... D'altra banda, han explicat a Ràdio Palau-Frugell que des de la policia local no podien fer cap altra actuació més recordant que estaven a l'espera de què decidien els Mossos d'Esquadra en el sentit doncs, si disolien la manifestació o esperaven a que es cancelessin Finalment, l'afectació doncs, ha durat fins a quarts d'onze del matí i la C31 entre Llofriu i Montras doncs ha pogut estar oberta novament al trànsit i, per tant, tot aquest volum de, de cotxes i de vehicles que han eh, transitat per Palafrugell a primera hora del matí, que segur molts de vosaltres quan havíeu d'anar a treballar heu notat que hi havia més afluència de trànsit doncs era per aquest motiu, perquè doncs, una vintena de manifestants s'han congregat a la rotonda del Garden de Llofriu perquè ens en tanquem i han doncs, impedit que els vehicles poguessin accedir a la variant i que, per tant, la policia local de Palafrugell hagués doncs, de reconduir tot aquest trànsit per l'interior de la vila. Però, com dèiem, aquesta manifestació ha durat escasses dues hores i escaig i després doncs, ja s'ha pogut restablir el trànsit a la localitat de Palafrugell. I un moment arací sí, per a la informació comarcal que ens torna a parlar, doncs en aquest cas, de temes relacionats amb aquesta sentència del procés i és que, doncs ahir, prop de 500 persones es van concentrar a Torroella de Montcli en l'acte unitari en contra d'aquesta sentència del Tribunal Suprem que, entre d'altres, condemna a 12 anys de presó a la torrollenca i exalcaldessa de la localitat Dolors L'acte va ser molt emotiu amb la presència de la seva germana, Montse l'alcalde de la vila, Jordi Colomí, i un representant de cada un dels partits que donaven suport a a l'acte. Tan Bassa com Colomí van atacar amb duresa una sentència que ha caigut com una bomba sobre la vila. Colomí assegurava que la sentència demostra l'abisme que hi ha entre la justícia i la ciutadania i que fa urgent la neteja democràtica de les institucions de l'Estat. Visiblement emocionada, Montse Bassa relatava el moment que la seva germana va rebre una sentència que consideren una venjança i va fer una crida a aixecar-se del sofà i mobilitzar-se de forma permanent. L'alcaldessa de Girona Marta Madrenes, també, que també va assistir en aquest acte, doncs es mostrava indignada i, i va dir que l'actuació de l'Estat li recordava el franquisme. D'altra banda, Eva Vinyoles, alcaldessa de Susqueda, advertia que l'Estat havia creat un incendi amb la condemna i que la repressió només agreuja el conflicte polític. Per la seva banda, la regidora de la CUP de Girona, Laia Pèleg, qualificava la pena d'infama i el judici de farsa. Recordava que la sentència farà que qualsevol protesta pugui ser considerada sedició i, a més a més, demanava autocrítica a l'independentisme per no repetir els mateixos errors. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Mota, per la seva banda, reclamava deixar de banda la tristesa i la impotència i ser ferms en les conviccions seguint l'exemple de del sacrifici de dolors a bassa. L'acte va concloure finalment amb la cantada de l'himne nacional de Catalunya i els crits de llibertat. I després d'aquesta notícia de caràcter comarcal, doncs tornem cap a casa nostra i tornem a explicar doncs un altre fet relacionat amb aquesta notícia de la sentència del Tribunal Suprem Arran del procés del secs del 20 de setembre, i de l'1 d'octubre del 2017 i és que arrel d'aquesta sentència l'equip de govern de Palafrugell ha decidit que queden suspesos tots els actes públics durant tota aquesta setmana. A més, tampoc s'assistirà les representacions institucionals previstes per als propers dies. Aquesta decisió arriba després, com dèiem, dels últims esdeveniments ocorreguts a Catalunya després de la sentència del Tribunal Suprem contra el procés. Així doncs, entre els actes previstos a l'agenda n'hi havia alguns d'especial, rellevàncien. És un clar exemple l'obertura del nou curs al Centre Municipal d'Educació en A més a més aquest acte es dedicava a la figura de Jaume Guasch aquest acte finalment serà traslladat pel proper dimecres 30 d'octubre, per tant doncs farem recordatori quan eh, sigui oportú d'aquesta doncs, obertura del curs escolar i d'altra banda doncs aquest homenatge a la figura de Jaume Guasch. D'altra banda, un altre acte que també ha quedat suspès i que s'havia de celebrar aquesta setmana és la convocatòria de la Mesa de Salut Jove, que de moment no té cap altra data prevista. D'altra banda, les activitats culturals previstes de realitzar els equipaments municipals també s'han suspès en la seva totalitat. Al llarg dels propers dies es buscarà una nova data per poder desenvolupar les activitats que es deixaran de fer. Són alguns exemples, la presentació del llibre L'Embol Costa, que havia de tenir lloc aquest dijous, amb Pere Costa i altres convidats. Finalment, doncs, se suspèn aquest acte fins a una propera data i també doncs altres actes que hi havien organitzats a la Biblioteca de Palafrugell, uns actes que ja es venien susponent des de dilluns recordem. Al mateix temps doncs també hem d'explicar que els regidors de l'equip de govern no participaran a cap acte on hi havia prevista la representació institucional. Cal recordar que aquests actes ja havien quedat suspesos fins a la celebració del ple extraordinari que va tenir lloc ahir, com us comentàvem, una sessió en la que es va impulsar una moció de rebuig a la sentència. Aquesta es va aprovar amb un total de 12 vots a favor i 4 en contra i al mateix temps l'equip de govern Palafruixellenc aprofita de, per manifestar el seu rebuig a qualsevol acte de violència, així doncs, Recordem, definitivament queden suspesos tots els actes públics previstos per aquesta setmana a Palafrugell. I seguim a Ràdio Palafrugell. Continuem en aquest informatiu d'avui dimecres 16 d'octubre. I ho farem ara doncs, per parlar novament de notícies relacionades amb Palafrugell. En aquest cas canviem un xic de tema per explicar-vos que per cinquè any consecutiu l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell frugell posa en marxa el projecte educatiu La Tarda, un espai d'acompanyament i assessorament per a totes aquelles famílies amb infants que el proper curs aniran per primera vegada a l'escola i que no han anat mai a l'escola Bressol. Les inscripcions es poden fer fins al 21 d'octubre a l'Àrea d'Educació d'educació i d'altra banda podeu trobar més informació sobre aquestes en la pàgina web d'Educació. La tarda té com a objectiu principal compartir amb les famílies i els infants activitats educatives i lúdiques. A més a més, també vol ser un espai de coneixement d'hàbits i d'entorn i treballar separadament amb infants i família com a inici d'adaptació a l'escola. Aquest espai d'adaptació previ a l'escola es porta a terme una tarda de la setmana a les escoles bressols municipals. En concret, cada dimarts té lloc als belloguets i cada dijous a Tumanyí, amb horaris d'un quart de quatre a tres quarts de cinc. Durant aquesta hora llarga, els progenitors i els infants comparteixen activitats educatives i lúdiques. A més, també coneixen el món de l'escola i aprenen les pautes bàsiques de relació que s'hi estableixen. Aquest any, el projecte educatiu La Tarda està adreçat als infants nascuts l'any 2017. Aquest tindrà lloc entre els mesos de novembre d'aquest any 2019 i el març del 2020. A més a més, amb aquest projecte s'aprofiten més els recursos dels que ja es disposa, com són les instal·lacions de les escoles Bressol municipals per treure encara més profit a les tardes en què hi ha poca activitat en els centres. El servei, a més a més, s'ha de remarcar que no suposa cap cos pel municipi i s'ofereix de córrer uns varems gratuïtament a les famílies que el proper setembre iniciaran l'escolarització dels seus fills a educació infantil. I tancarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell posant-nos en contacte amb la Neus Colomer. De fet, ens hi vam posar en contacte ahir a primera hora de la tarda i amb ella doncs, vam fer una miqueta de balanç de com va anar la manifestació que va tenir lloc dilluns al vespre a Plaça Nova i també doncs, vam comentar les properes mobilitzacions que des de d'Òmnium i també l'ANC havien organitzat per aquesta setmana que s'augura molt llarga i amb moltes mobilitzacions, com us hem anat explicant al llarg d'aquest informatiu. Us deixem amb aquesta conversa que vam tenir ahir, a primera hora de la tarda, amb la Neus Colomer, la presidenta d'Òmnium Baix Empordà. I a continuació doncs, ens posarem en contacte amb la presidenta d'Òmnium Cultural Baix Empordà, Neus Colomer, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada, Neus, i doncs, avui volem posar una miqueta, d'una banda, doncs, fer una miqueta de balanç, com van aquesta concentració que va haver-hi aquí a Plaça Nova, a les 8 del vespre, i també doncs, posar la mirada en els actes, en, doncs, en les properes accions que desenvolupeu des d'Òmnium i també des de la l'ANC. Comencem per uh, els, els esdeveniments d'ahir. Com, com va anar aquesta concentració de Plaça Nova? Com la valoreu? Doncs la valorem com tot un èxit uh, i a més a més tenint en compte el, el dia que feia, que, que ens va començar a ploure just a l'inici de, de l'acte i tothom es va mantenir ferma a plaça i, i ja estem doncs, això, uh, veient aquesta resposta de la gent doncs, que, que és incondicional i, i ferma. Va ser una jornada molt llarga, moltes reivindicacions, tant a nivell doncs, de, de Palà Frugell, a nivell comarcal, com a nivell doncs, de, de tot Catalunya, i també ara molta gent doncs, està a, a, a l'espera no, de, de veure quin, quins són els següents passos. Hi ha molts moviments a través de les xarxes socials i doncs, estan també a l'espera doncs, de veure de què pot fer cadascú. Des d'Òmnium i des de l'ANC, què teniu organitzat vosaltres, eh, diguem-ne? Sí, eh, ara mateix doncs, com bé deies doncs, estan sorgint eh, moltes manifestacions fins i tot espontànies però sí que des de les entitats eh, ja fa uns dies que, que havíem anunciat eh, quines accions eh, faríem i bueno, com a recordatori eh, a partir de, de demà dimecres començaran aquestes marxes aquestes columnes cap a Barcelona uh -huh. des d'aquí al Baix Empordà Uh, s'estan preparant autobusos per, per poder anar a uh, aquesta marxa que, com bé sabeu, doncs passa per les vies principals i surt de, de, de Girona uh, i agafa doncs, la part de, de nacional i, i autopista i, per tant, la gent d'aquí de la comarca s'ha de desplaçar uh, cap a Girona, Riudellots o, o Bicils i sí que doncs, a ANC ha estat... A, fent aquests autobusos, eh, que aquests autobusos tenen parada a Palafrugell. La gent eh, a dos quarts de vuit del matí eh, a l'estació d'autobusos de, de Palafrugell sortirà un bus de demà dimecres per poder anar cap a Girona i, i Riu de Llots. Tota aquesta informació d'horaris, telèfons per fer la reserva, la trobaran en el canal de, de Telegram de, de l'ANC, i, i, per tant, doncs, bueno, animar-los a que entrin tant a les xarxes, a, a Facebook em sembla que també tenen el, el missatge posat, eh, i, i per Telegram, eh, per qui vulgui anar, doncs, encara és a temps d'afegir-s'hi. Hi haurà un autobús de mar com deia, per anar a Girona i, i Riudellots, i després, divendres, eh, es fa un altre autobús per poder anar en aquest tram final, que serà al final de la marxa, entrada a Barcelona i l'autobús farà una parada um, a Premià i Badalona, que Badalona és l'últim tram, aquests últims 10 quilòmetres d'entrada de, a Barcelona caminant. Uh -huh. La gent doncs, que, que estigui atenta, a la, en aquest cas, en aquest servei de missatgeria instantània, també a les xarxes socials, que és doncs, la manera més ràpida, podem dir, doncs, per informar-se i per estar atents doncs, a les possibles novetats i no sé, Neus, com, com valoreu també el fet d'aquests moviments que hi ha hagut de forma espontània, que també al final doncs és la força de, de la gent no? que comentàvem. Um, després d'uns mesos poder, de, de l'inici del judici, on la, la, la cosa doncs, estava eh, molt, molt fervent, eh, va haver-hi uns mesos de davallada, no sé si vosaltres ho heu notat, també des de l'entitat, i ara, doncs, eh, ahir, amb la sortida de, de la sentència en Ferm, després de molta rumorologia, doncs sembla que ha retornat no, aquesta, aquesta força i aquesta, doncs, eh, podem dir, una miqueta mala lletja de la gent eh, doncs, en torn d'aquesta de, democràcia fictícia que, que, que hi ha a l'estat espanyol. Com vol veureu també aquests moviments que tornen a sorgir de, del poble? Doncs, en principi, el, com, <coughs> perdona, com bé dèieu, eh, hem estat un, un temps on la gent estava frustrada, desorientada, no? perquè potser no s'havia perdut aquest lideratge, no, no, no es veia un, un lideratge o una activitat eh, fervent, no? I, i per tant la gent estava això més desmoralitzada, però el que demostra és que la gent no, no ha canviat d'idea, no ha desistit de, de, de les seves idees, no? ni, ni, ni dels de seus pensaments, ni, de la, ni, ni, del, ni dels seus desitjos. No? I tant bon punt hi ha hagut doncs, aquest punt de... De, de, bueno, no ha sigut com, com l'esclat no? que, que ha fet que la gent s'uneixi i torni a, a anar tots a una no? uh -huh. i aquesta indignació eh, que, que al final del que podem eh, dir d'ahir doncs és que al final ha sigut eh, una confirmació perquè de fet ja eh, es deia per tal com havia anat el judici que que no, no hi havia una voluntat d'arreglar les coses, sinó que semblava donc que s'aplicaria la duresa i finalment, eh, ahir doncs es va veure aquesta duresa materialitzada no?, amb aquests anys de, de presó. En eh, qui ha sortits doncs, tot aquest eh, tot això que tenia contingut, però millor la part que valorem això més positivament és que malgrat que hagin sigut eh, manifestacions espontànies. Han sigut completament cíviques i de no violència, perquè no s'han fet destrosses, no, no hi ha hagut violència per part de la gent. Uh, sabem que avui que hi han ferits, però, però són ferits uh, degut a, a les càrregues policials, però la gent va estar asseguda, caminant, um, fent unes actituds de, de mobilitzacions de no violència... Uh, i potser hem de tenir clar què és la no violència no? perquè potser s'associa no violència a passivitat a no fer res i no és això no violència és continuar reclamant continuar fent però sense fer accions violentes i ahir no van veure cap acció violenta per part dels manifestants i, i és un orgull veure el poble uh, com surt unit i, i amb aquestes idees tan clares no? de fermesa, de manifestar-se de, de no donar-se per vençut i al contrari, no? de ser-hi presents malgrat... Eh a les càrregues que finalment doncs, doncs, eh, hi va haver i que, que lamentem que, que hi fossin. Mm -hmm. Des de molts eh, indrets, no? nosaltres documentàvem comentàvem ahir amb, amb l'alcalde de Palafrugell, doncs, eh, refermant que aquesta sentència que, que va sortir a la llum doncs al final sembla que sigui un punt de no retorn. Per tant, eh, aquestes accions, eh, totes aquestes eh, manifestacions o, o aquestes mogudes que hi ha doncs, per intentar doncs, que, que se'ns escolti eh, han de ser continuades en el temps. No, no, no pot ser flor d'un dia no pot ser que ahir perquè surt la sentència doncs, eh, la gent sorti al carrer però ha de ser accions continuades per tal d'aconseguir alguna cosa perquè si no eh, no aconseguirem res no? no sé si ho valoreu així també des d'Òmnium uh, Sí, evidentment hi ha d'haver una part de, de perseverança uh, doncs, amb, amb, portem molt de temps uh, amb aquest procés i, i, i, i malauradament doncs, això haurà de continuar i, i si tots eh, tenim clar que volem un país democràtic, que volem que hi hagi justícia, que volem un país socialment més just, eh, tots aquests drets, eh, malauradament, ens acaben de demostrar que els hem de defensar. Que potser en un moment donat, després de la transició, va semblar que, que els drets eh, havien arribat per quedar-s'hi i que eren intocables i que, que no canviarien i el que s'està demostrant els últims anys, perquè potser ens podem remuntar ja a la famosa llei Mordassa no? i altres mm -hmm. eh, normatives que hem vist que van sorgint i que afecten arreu de l'Estat, i no només a Catalunya en aquest cas, no? eh, veiem que els drets i les llibertats no es poden donar per sentades i que si no les exercim, si no les reclamem, eh, poden desaparèixer. I, per tant, això és un fet molt greu i no és flor d'un dia, com bé deia i per tant doncs la, la perseverança eh, és necessària. Una perseverança que ha de ser continuada, com dèieu, i com deies, Neus, i com dèiem nosaltres, i també doncs, amb aquest pacifisme que, que, que, que ve, marcada, doncs, ve marcant doncs, les manifestacions i totes les, les, al final tots els moviments que s'han anat fent doncs, en els darrers 10 anys. Uh, Neus, d'altra banda, una, una condemna que us toca més de prou tot i que al final totes, eh, totes les condemnes afecten de tots els presos doncs, eh, tenen una afectació eh, doncs, més o menys personal però una cosa que us afecta de, de, de moda de prop doncs, és la d'en de Jordi Cuixart nou anys, al final tant és que siguin nou com que siguin quatre perquè al final s'està se condemnant per una cosa que, que no té cap ni peus però com vau rebre aquesta, aquests nou anys per, per en Jordi? Doncs, bueno, ho hem rebut com, com una condemna al conjunt de la societat perquè realment el, el que s'ha dit és que això no, no és un càstig només per, per Jordi Cuixart, això és un càstig per la societat catalana que al final eh, els Jordis, eh, els polítics que ara són a la presó, el que van fer va ser complir un mandat democràtic perquè en els polítics se'ls va votar per un programa polític on, on oferien eh, treballar per la independència del país i, i els Jordis doncs, són, uh, el, eren els responsables visibles no?, en aquell moment d'unes uh, entitats on de tots els socis uh, volíem el mateix, i el que han estat ells són els caps de d'aturc uh, per condemnar-nos a tots i per atemorir la societat civil, no?, per aturar les mobilitzacions, perquè al final el que pretenien és, doncs, amb aquest càstig exemplar, que no?, aquesta barbaritat d'anys, Uh, és que la gent doncs uh, es aquí a casa morta de por i, i que no s'atreveixi a dir res. No? Uh -huh. I, i, i bueno, gràcies a com és la gent, uh, ahir ho vam tornar a veure, que no callarem, que no deixarem de sortir i més encara sortirem, perquè el que ens han fet no té nom. Uh, a més a més, com, com ara comentaves, no? no té justificació, perquè estan condemnant per malversació sense despesa, estan condemnant per sedició sense violència i, i, per tant, no s'aguanta per enlloc i això l'únic que fa és que la gent vegi clarament eh, que això és una venjança i no, no una sentència judicial, simplement. Doncs, Neus Colomer, volíem comentar avui amb, amb tu, com a presidenta d'Òmnium uh, Cultural Baix Empordà, doncs, uh, volíem comentar, d'una banda, doncs, els fets que han tenir lloc ahir, amb aquestes mobilitzacions que va haver-hi uh, arreu de la comarca, centrant-nos una miqueta doncs, més en, en el nostre municipi Palafrugell, però també doncs, posant la mirada en el futur, no? I ara què, no?, que moltes vegades és el que es pregunta la gent, doncs, seguir persistint i, sobretot, no?, uh, la gent doncs, que, que estigui atenta a través de, de, la, de les xarxes i, i dels serveis, serveis de, de missatgeria instantània, que és allà doncs, per on és més fàcil que us pugueu comunicar de forma més, més ràpida amb, amb més gent, no? Exactament. Doncs, Neus, moltes gràcies per atendre avui la trucada de Ràdio Palafrugell frugell i doncs, seguirem amatents en, en aquests dies en els esdeveniments que, que es vagin produint al nostre país. Moltes gràcies, Neus. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Una conversa doncs, de la qual vam fer servir alguns fragments ahir doncs, per penjar a la pàgina web, però que no us havíem ofert encara en aquesta sintonia i que per tant, doncs, per això us hem ofert aquesta conversa amb la presidenta d'Òmnium Baix Empordàra, que de les mobilitzacions doncs, ja estan en marxa, aquestes eh, precisament marxes per la llibertat, que han sortit de diversos punts del territori català i que es dirigeixen tenen com a destí final divendres a la tarda a arribar a Barcelona, coincidint amb la vaga general que s'ha convocat. Nosaltres, amb aquesta informació, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, dimecres 16 d'octubre, un informatiu que, heu, com heu pogut escoltar, doncs monopolitzat per les informacions arran de la sentència del Tribunal Suprem, amb doncs, totes aquestes afectacions que ha tingut, tant de trànsit com les pintades feixistes eh, que i a favor d'Espanya que eh, s'han produït aquesta matinada a l'Ajuntament de Palafrugell i que nosaltres doncs, us hem explicat en aquest informatiu Alternatiu. Ens retrobem demà a la mateixa hora, en aquest mateix espai, però us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeja per la frugida d'un instant, doncs seguiu la nostra pàgina web, allà actualitzem totes les notícies que tenen a veure amb el nostre municipi tan bon punt les coneixem i, a més a més, si voleu ser els primers en rebre aquestes informacions, doncs us recomanem, us convidem a que activeu les alertes per tal que les notícies que actualitzem les rebeu en els vostres dispositius mòbils. Nosaltres ens acomiadem, com dèiem, i ens retrobem demà a la mateixa hora.